Іполіт мужньо витривав її погляд, хоч і спокусливим він був у своїй крижаній холодності, майже такий, як у Мар'ї Матвіївни, і вирішив на емоції не піддаватися. Звернувся до служниці. «Вас я також попрошу пройти з нами». Та за серце схопилося. «Ось воно!» – зрадів Іполіт. Перша вірна реакція. Треба продовжувати в тому ж напрямку, дякуючи мусі. Не будемо щиняти галасу, панове, благає капітан, посміхаючись публіці на всі боки фальшивою посмішкою. Благаю, ваше світлосте, послухайтесь. це швидко, ненадовго. Зневажливо. Княжна плечиками пересмикнула, підвелася. Але руку слідчому з Петербургу подати не схотіла. Пішла. Служниця за нею. «Пане капітане, проведіть, будь ласка, шановних пані до кают-компанії», – каже Іполіт, «А я ще піду третю пошукаю». «Ти що-небудь розумієш?» Пригорьовувала нервово курсуючи з кутка в куток княжна Анастасія. Хоча на відповідь не чекала. Ольга сиділа за столом, голову схиливши, пальцями перебираючи китиці з катертини. Зіщулилась уся, мов їжак перед хортом. Княжна двері посмикала, обурилася. «Та вони ж нас зачинили!» Віяло дістала, обмахуватися почала. Аж тут двері відчинилися, і в них влетіла купчиха Лизавета Павлівна, ніби її хтось ззаду штовхнув, і знову двері зачинилися. За ними лише виття черниць та приживало кчутно. А Лізавета Павлівна, в зачинені двері, Продовжує криком кричати, «Я вам покажу базу віри, безбожники, антихристи, що вам від мене треба!» Почала в двері ногою гатити, «Я удова купця третьої гільдії Савелія Копито! Я вам так цього не подарую! Посеред білого дня, як смієте!» Собачка княжни гавкає. За ноги її чіпає, в подолі сукні плутається. Княжна тонкими перстами за скроні взялася, мігрень. За дверима теж хтось стукати почав, певно, черниці з приживалками свою пані виручати взялися. Аж раптом відчинилися двері. Входить у них і політ Вікентійович. Чемно кланяється. Шановні пані, Лизавета Павлівна не розгубилася, наступає на нього з кулаками. Я тобі покажу. Песиголовець, супостат, гаспет, почекай, я тобі сала за комір залью!» Заткує від неї Політ Викентійович, втрачає присутність бойового духу, надто велика ця пані. І в ширину і вишину, мов каріатіда. Але опанував себе, набрав поважного вигляду, посеред кімнати став, і у своїй звичайній манері, за яку над ним генеральська донька насміхалася, промовляє. Шановні пані, прошу дуже заспокоїтись. Маю до вас важливе повідомлення. Отже. Прошу вас усіх залишатися тут до з'ясування факту звинувачення у, у підозрі на, на замах, точніше сказати, на скоєний замах, що мав тяжкий наслідок щодо життя пана німецького посла Гера Вільгельма фон Айзена. Запала глибока тиша, навіть собачка не гавкнула. А що з ним? скрикнула княжна Анастасія, задоволений тишею і увагою, і політ ще більшою пихою налився.